No a dneska vidím, že čas už nám běží. No a dneska jsme, máme za úkol ukončit tu kapitolu o čtyřech pravdách vznešených osob. A tím pádem zbýdou jenom nadpřirozené síly, které probereme v září. Hm? Ty jsou také... Možná myslíte nadpřirozené síly, od toho jsem ještě daleko, ale to je důležitá, důležitý kapitoly, protože tam Kumará Džíva vlastně vysvětluje z hlediska praxe bodysatů a ty čtyři vznešené pravdy, jak jsme se zmínili, vysvětluje z hlediska praxe posluchačů. No a krásně to slučuje dohromady, což je vlastně specifika té jeho doby, kdy ještě neexistovalo pevné rozdělení mezi takzvanou Mahajánou a takzvanou Hinajánou. A ukazuje to jasně, že vlastně ty rozpory mezi učením jsou výsledkem doby. V čínské tradici, jak jsem se zmínil, čínská tradice vždy měla tendenci k synkretickému přístupu k poznání buddhismu. A tento synkretický přístup vlastně plně vykrystalizoval v celek v učení Avatamsaky, hm, které je obzvláště zajímavé, jednou se tím tež můžeme zabývat, které podává snad nejintegrálnější hm, obraz veškerého buddhistického učení. Z hlediska právě jedné pravdy. No a jak už jsme se zmínili, učení posluchačů je založené na rozlišující moudrosti. A to je význam původní význam slova paňa, pragya. S písmem transcendentální moudrosti se právě obraz mění a rozlišující moudrost je považována za jako jistý předpoklad, ale realita je pouze jedna. A realita je pouze jedna z hlediska té pravdy nejvyšší. Ušem to neznamená, že my rozlišující moudrost nepotřebujeme. Ale v, v písmu, které učí cestu bolisatvu, Důraz je na to, že když poznáme pravdu nejvyšší, tím vlastně poznáme všechno. Nepotřebujeme pak analyticky rozbírat veškeré jevy, protože v té pravdě nejvyšší je obsažené všechno. A pravda nejvyšší má aspekt pravdy relativní a pravdy nejvyšší. No a Pravda relativní a pravda nejvyšší, když se stanou jeden celek, no, tak to je vlastně to nejvyšší probuzení. No a skončili jsme kde? Teď půjdeme trochu podle textu. Já, jestli si dobře pamatuju, skončili jsme s tím, že pokud máme toto tělo, hm? tak se nemůžeme vyhnout utrpení. Tělo je základ strasti. Hm? Tím jsme skončili. E... Text říká, že tak jako vše, všech, vše, všechny rostliny, stromy vychází ze země. Hmm? Budistické písmo podle něj vysvětluje, že všechny bytosti ve všech směrech se narodili, aby. Okusili strast právě proto, že mají tělo. Jelikož mají tělo, mají i mysl, která je na tělo vázaná. Teď nebudeme se zabývat detaily učení darmy, jak to vysvětluje, jak je. Mysl na tělo vázaná, to je v jiných tradicích, jinak vysvětleno. Ale pokud máme tělo, máme vědomí, které má vlastně je, se orientuje na tělo. V teravádové tradici to jde tak daleko, že vlastně Základ vědomí je v srdci samotném. Je to krev. A v srdci samotném ta krev má speciální jisté funkce. Podle interpretu se to spojíte s nervovým systémem, nebo, nebo srdce je tež centrum nervového systému. No a e, tím pádem vlastně základ vědomí v té je má e, fyzické aspekty. V severní tradici je to trochu jiné, tam vědomí a tělo má je, tendence je oddělit Čili podle teravády, jestliže studujete abidarmu, takzvané existuje vastu. Vastu, to znamená základ. Základ vědomí je rupa, která je v srdci. Tomu se říká hadaja vatu. Ale To, čemu se říká jako, eh, okno vědomí, okno vědomí je bhavanga. Hm? Bhavanga je to, co vlastně vědomí, je základ vědomí psychický. Ale základ vědomí tělesný je právě to, základ v srdci. Čili ať vysvětlíme jakkoliv, tak když máme tělo, máme vědomí, které je na tělo vázané. A tomuto komplexu těla a vědomí se říká v buddhismu náma rupa. Jo? Rupa je to, Doslova to, co se rozbíjí, rupaty i ty iti, rupa, z toho je též loka, ludžaty i ty loka. Svět je též stejně jako forma to, co je stále v procesu rozbíjení. A vědomí je to, co se k tomuto procesu rozbíjení skloňuje. Nama je od korené namaty, což znamená se skloňovat proto říkáme namo, namá, budho, klaníme se před budhou. Stejně tak vědomí se klaní nebo ohýbá vůči objektu. A objekty je to, co je stále v procesu rozbíjení. To je, jestliže chceme pochopit buddhistický náhled na svět, to je Velice důležitá věc to vidět jasně. Čili my se, ať si to přejeme nebo nepřejeme, když se narodíme, narodíme se v procesu rozbíjení, no a nic jiného vlastně než proces rozbíjení nepoznávám. Pokud naše vědomí je vázané na samsárické bytí. Samsárické bytí doslova znamená sára, znamená roz Rozpínat se sám je společně. My se rozpínáme společně s vědomím, které se ohýbá vůči objektům, které jsou v procesu rozbíjení. A to je naše zkušenost ve světě. A pokud máme tento komplex, nemůžeme ujít strasti. A tato strast se vyjevuje jak? Tato strast se vyjevuje tím, že naše pocity se stále mění. To, co je nám příjemné, se stane nepříjemné, to, co je nepříjemné, se stane příjemné. No a jak se dostat z tohoto stavu? No, odpojením se právě od počitku, o tom jsme mluvili. Proto Budha i v základním písmu máme, jak vedají tam, tam Dukasmin, vše, co cítíme, je vlastně eh, strast. Protože je, Cítením právě chápeme tu vázanost vědomí na tělo. A jelikož ulpíváme na počicích, ulpíváme též na komplexu objektu a subjektu. A pokud ulpíváme na komplexu objektu a subjektu, nemůžeme se zbavit utrpení. Proto text vysvětluje, že pokud máme tento komplex náma růpa, tělo a vědomí, které se sklání doslova k procesu rozbíjení, budeme. Náš proces poznání, ať si z toho jsme vědomí, nebo si toho nejsme vědomi, bude stále poznamenán strastí. Protože strast je stav neúplnosti v buddhismu A neúplnost nemůže být jáství. No a co je výsledek tohoto poznání? Nejáství protože to, co nás nemůže uspokojit, nemůže být naše vlastní já. Takže my jsme od samého počátku do samého konce obětí pro vlastně procesu, který obsahuje strast, protože jsme vázaní na tělo. No a jak se dostat z toho ven? Dostat se z toho ven nevázáním na tělo. A jak dosáhneme nevázání na tělo? No tím, že dosáhneme neuvázání na počitky. Proto ať se narodíme moudřejší, ať se získáme stav arahata nebo buddhy samotného. Pokud máme tělo, nemůžeme se vyhnout pro spojení se strastí. Ale můžeme se vyhnout spojení s mentální strastí. To je účel buddhistické praxe. Vyhnout se Strasti těla není možné. I Buddha měl nepříjemné pocity. Ale vyhnout se mentální strasti je možné. Bála Pandita Suta například vysvětluje, že veškeré strasti, veškeré strachy, veškeré deprese, veškeré nejistoty patří hlupákům. Ale Pandita, muž moudrý, to všechno nezná. Proč to všechno nezná? Protože neulpívá na tělo. Jestliže chceme pochopit indickou filozofii, vlastně i učení sámky a vedanta vysvětluje stejnou věc, ale nestálost náma rupa, ale na jiných principech, na principu jáství. Zde vysvětlujeme stejnou věc na principu nejáství. Jestliže přijmeme princip jáství jako něco, co je nad tímto procesem strasti, který je spojen s tělem, s ulpívání na tělo, no, tak eh, vlastně máme objekt, na který lze ulpívat. No, ale v nejáství nemáme žádný objekt, na který je možno ulpívat. No a to je vlastně ta plnost. Když nemáme žádný objekt, na který můžeme ulpívat, jsme ve stavu plnosti. Jestliže chceme pochopit Zen, jestliže chceme pochopit Tantru, jestliže chceme pochopit Mahajánový přístup v praxi, to je velice důležité vidět jasně. Proto, jak už jsem se zmínil, proces vypasany, stejně vysvětleno ve Vysudimaga, stejně vysvětleno v, v písmu severního buddhismu, my vstoupíme do procesu vypasany tím, že se odpojíme od ulpívání na. Tělo. Tím se začíná. Proč? Můžeme se hned odpojit na ulpívání na mysl, protože mysl vždy byla a vždy bude základ naší představy o existenci já. Ale tělo ne, protože tělo vidíme, jak chadne a jak, se, jak tělo přestává fungovat. Tím, že chadne, poznáváme tež, že i to, ta část vědomí, která je vázána na tělo, přestává tež, eh, její funkce se stále omezují, hm? naše smysly tež, když tělo chradne, naše smysly tež, ztrácí jasnost. No a tím víme, že se blížíme konci. No a to je právě vypasa. Vypasaná vždy začíná poznáním nepříjemnosti naší pozese, našeho, naší apropriace, našeho přivlastňování těla. My trpíme tím, že si přivlastňujeme tělo. To neznamená, že tělo není součást naší zkušenosti. Ale tím, že si přivlastňujeme tělo, si přivlastňujeme i mysl, která počitky, které jsou na tělo vázané, a vnímání, které je na tělo vázané. No a tím si přivlastňujeme tež naše rozlišování. A moudrost z hlediska buddhismu je právě moudrost správného rozlišování. My se nacházíme v samsárickém stavu, protože nemáme správné rozlišování. Teď je Vysvobození žáků je právě na základě správného rozlišování. Bodhisattva poznává správné rozlišování, učí se o správném rozlišování, ale nevede k odmítání samsárického stavu, vede k tomu, aby Poznal samsárický stav jako něco, co je od stavu nirvánického, se nedá odlišit, je neodlišitelné. To je probuzení. Probuzení je poznání, že stav relativní, to znamená stav, Vědomí vázaný na tělo a stav absolutní pravdy, která na tělo vázaná není, je jedna pravda. Dvě pravdy neexistují. Ovšem neexistují z hlediska pravdy nejvyšší. A my můžeme studovat buddhismus buddhismu z hlediska pravdy relativní, i též z hlediska pravdy nejvyšší. Obě pravdy získají kompletnost jedině, když je budeme chápat jako jeden celek. No a co je vypasana tedy? Poznání z hlediska základní vypasana, stejná vlastně i v tervádové tradici, poznáváme nestálost, poznáváme neuspokojení ve stavu nestálosti, poznáváme v severním buddhismu nejáství, které patří strasti z nestálosti. A toto nejáství je prázdnota. Prázdnota čeho? Prázdnota toho, co nám patří. Toho, toho, co nám, to, co nám patří, je prázdné, protože to je strastné. A to, co je strastné, nemůže být plné. To, co je plné, není plné, no to je prázdné. Prázdné čeho? Prázdné vlastního já. No a to, co je prázdné vlastního já, žádné jáství nemá. No a to, co žádné jáství neja, nemá, to od toho se musí člověk vzdálit. A to je nibida. Základ vypasany je stav nibida, nirveda, což je odpojení. Tím, že se odpojuji, se vzdaluji. Tím, že se vzdaluji, Získávám vyrága. Vy je zde deprivativní, rága je chtíč. Oddaluje se, proto nemám chtíč. Jelikož nemám chtíč, no, tak můžu opustit. Můžu opustit tu mysl, která se sklání k objektům, aby je uchopila jako něco, co o mně patří. Něco, co je se mnou spojené. No a to vede k čemu? To vede k niroda. To znamená utišení strasti. Co je niroda? Utišení strasti. Utišení strasti je utišení vázánosti na tělo. Jelikož nejsme vázáni na tělo, nejsme vázaní na počitky. Jelikož nejsme vázaní na počitky, nejsme vázaní na vnímání. Jelikož nejsme vázáni na vnímání, nejsme na vůli. Jelikož nejsme vázáni na vůli, nejsme na rozlišující vědomí. Když nejsme vázaní na rozlišující vědomí, nacházíme v, v tom, v čem žijeme, stav probuzení. To neznamená, že nemáme rozlišující vědomí. Kdybychom neměli rozlišující vědomí, nemůžeme žít Ale naše vázanost na rozlišující vědomí končí tím, že nejsme vázáni na naše počítky. Jelikož nejsme vázáni na naše počítky, jo, mezi procesem rozbíjení a procesem té mysli, která se k tomuto procesu rozbíjení sklání, to i ho mezi nima je přetežené. No a to je sedm vypasan, tak jak je vysvětluje tervádová tradice. Sedm vypasan můžeme dále rozšířit na osmnáct vypasan a tak dále, ale těch sedm ty jsou základní. A to všechno, je rozdil, to všechno je založené na správném rozlišování. To správné rozlišování má základ v praxi čtyř základů pozornosti, vědomé pozornosti. Proto tyto čtyři základy vědomé pozornosti jsou ekajána, jediná cesta. Poznání čtyř vznešených práv je též vysvětlováno jako zdokonalení se v praxi čtyř základů v dělé pozornosti. Jestliže čteme Abhidharma koša, proces Abhisamaya, proces probuzení je vysvětlen na základě pouze na základě praxi hluboké praxi čtyř základů v dělé pozornosti. Vše ostatní, jestliže tato praxe jde do hloubky, přichází v rámci této praxi samotné. Čtyři poznání čtyř znešených prav je hluboké poznání, aspoň tak je to prezentováno v Abidaru Makouša, hluboké poznání praxe čtyř základů v dělé pozornosti. No a čtyři základy bdělé pozornosti tež jsou založené na vdělé pozornosti vůči tělu. Na základě bdělé pozornosti vůči tělu získáme vdělou pozornost vůči počitku. Na základě počitku pak rozdělujeme. Protože my rozdělujeme samsárická mysli, jaká myslí že my rozdělujeme na základě toho, co je nám příjemné a co je nám nepříjemné. To, co je nám příjemné, to chceme, to, co je nám nepříjemné, to nechceme. A celý svět rozlišujeme tímto způsobem. Osobu okamžitě rozlišujeme podle toho, co, jestli je nám je příjemná nebo nepříjemná, věci tež jenomže to všechno je absolutně subjektivní proces. Samsára je subjektivní proces. Nedá se zobjektivizovat, protože nestálost je jenom část reality. Kdyby nestálost byla celá realita, no tak nikdo by nikdy k probuzení nedošel. Právě protože nestálost a strast nestálosti je jenom část reality, my můžeme získat probuzení. Ale jedině právě na základě správného poznání. A to správné poznání z hlediska buddhismu jedině získáme praxí čtyř základů pozornosti. Na základě pozor, dělé pozornosti v učitelu. Poznáme počitky na základě počitku, poznáme vědomí na základě jaké vědomí? Samsárické vědomí. Samsárické vědomí poznáme na základě počitku. nevyslobozené vědomí. No a na základě vědomí, Samsárického vědomí, poznáme všechny darmi. A jak už jsem se zmínil a Kumara to krásně vysvětluje, musíme v buddhistické filozofii můžeme se osvobodit jedině tehdy, když poznáme všechno. Jestliže nepoznáme všechno, není možné se vysvobodit. A jak můžeme poznat všechno? No, tím, že poznáme, jak fungujeme. A jak fungujeme? Na základě vědomí, na základě mysli. Všechno je obsažené v mysli. Ale v jaké mysli? V mysli, právě která poznala věci tak, jak jsou. Ne subjektivně, ale objektivně. Takže strast není realita, ale strast musí být poznána, aby jsme získali nibida, aby jsme získali odpojení. Jestliže nepoznáme strast, nikdy se neodpojíme. Ale strast je pouze část reality, nemůže být vysvětlena jako realita celá. Kdyby stras byla realita celá, osvobození není možné. No a proto text tež vysvětluje, že neexistuje z hlediska praxe žáků, která je založena na správném rozlišování, neexistuje narození, bez kléša, bez nečistot vědomí. Které jsou založené na čem? Které jsou založené na chtíči, na chtění. Takže vše v našem poznání, samsárickém poznání, vlastně. Pochází z chtíče, a chtíč přináší veškeré ostatní nečistoty. Proto vše, co je fabrikováno, to je samsára, vše, co je eh, složeno dohromady, je složeno na základě prání. Jaké prání? Chytit počitek. My si přejeme chytit počitek, no ale počitek nám uletí. Ale my prejeme, uletí a zase si přejeme další počitek no zase uletí, zase si přejeme další počítek, zase uletí. Hm? No a tento proces tam bude stále, pokud se nezbavíme chtíči vůči počitku. No a na základě těchto prání my vlastně tvoříme svět. Protože proč tvoříme svět? Tvoríme svět karmu. Ta mnohorodost světa je mnohorodost karmy. A karma je co? Je aby znamená dělat něco na základě prání. Čanda. Čanda prání může vést k osvobození, může vést k zničení nečistot, ale může též vést k nekonečnému zvětšování nečistot vědomí. Záleží na tom, jak to prání použijeme. No, a když prání použijeme k pozitivnímu, tak naše nečistot, naše, ne, ne, našich nečistot bude málo, když ho použijeme k negativnímu, budou růz hm? Takže náš svět je svět přes brýle mnohých znečištění, mnohých kléša, anebo malých znečištění. No a když žádné nečistění, nečistoty nemáme, tak jsme nad svět. Kdo je Buddha? Buddha je ten, který je nad světem, žije ve světě, ale do světa nepatří. Proč do světa nepatří? Protože pronikl čtyři vznešené pravdy, nebo čtyři pravdy vznešených. To znamená, že není vázán ani na existenci, ani na neexistenci, ani na to, co je mezi tím. Čili proces osvobozování je proces chápání těch abysámskách, které na ná, tvoří náš svět. samskáry tvoří náš svět, samskáry tež tvoří naši karmu. Na jedné straně tvoří náš svět, na druhé straně tvoří náš na... A ta karma a my vidíme svět podle naší karmy. Jestliže máme více pozitivní karmy, vidíme svět pozitivně. Jestliže máme více negativní karmy, vidíme svět negativně. A to se stále střídá. Takže z hlediska buddhismu rozdílné těla jsou výsledky rozdílné karmy v minulých životech. Protože my získáme tělo na základě karmy. A to se dělo v minulém životě, to se bude dít i v životech příštích. No a teď rozdíl mezi učením žáků a učením bodhisattvů je, že žák touží potom, aby se karmy zbavil. Bodhisattva touží potom, aby karmu zdokonali, aby dosáhl právě stav těla darmy. V těle dármy nic není oddělené. Právě proto tělo dármy je nad rozlišující vědomí. No, a tak přesně, jak vysvětluje Vysudimaga, to máme tež v minulosti. Jsme měli abysámskára, tvorili jsme formace vůle, akumulovali jsme je, takže máme vůli, takže máme karmu. Na základě karmy jsme se narodili. Když jsme se narodili, máme počitky, když na těchto. Počítkách ulpíváme, tak máme řízeň. Když máme řízeň, přivlastňujeme si věci. No a tak vzniká, dáme vznik novým existencím. No a tak se to dělo v minulosti, tak se to děje teď, tak se to bude dít i. Pokud budou na to podmínky a příčiny, tak se to bude dít i v budoucnosti. Je to stále stejný proces. No a ten, kdo má uspěl ve vypasaně, to je rozdíl mezi těmi, kdo neuspěli ve vypasaně a kdo uspěli ve vypasaně, je ten, že ten, kdo uspěl ve vypasaně, vidí tento proces jakožto. Proces, který se děje v každém momentě. Příčina a důsledek je proces, který se děje v každém momentě. V každém momentu je příčina a důsledek. Neexistuje moment, který by existoval odděleně od příčiny a důvodu. No a co je důsledek toho? Na v druhé kapitole eh, Můla Madhyamika Karika eh, popírá skutečnost času. Stav pochopení reality je popření skutečnosti času. Popření skutečnosti času je též popření skutečnosti strasti, protože strast není absolutní, proto máme místo pro proces osvobození. Kdyby strast byla absolutní, no tak žádné místo pro proces osvobození není. Takže, aby jsme získali hluboké poznání ve vypasaně, musíme poznat něco, co je, ačkoliv existuje v procesu příčiny a důsledku, je stále. No a to je nirvana. A nebo takovost. Jestliže jsme skutečně poznali vypasanu, no, poznali jsme nirvánu, poznali jsme takovost, poznali jsme něco, co ačkoliv se děje bez, nemohli bychom to poznat, jsme neměli proces, komplex těla a vědomí na tělo vázané, by jsme to nemohli pochopit, ale přesto, že to pochopíme v rámci tohoto komplexu, přesahuje to ten komplex. Proto nirvána je co? Nirvána je stálé štěstí. Teď... Koncepty nirvány jsou samozřejmě v růz, různých buddhistických učení různa. V tervádě, stejně jako v sarvástyvána, nirvána má aspekt pozitivní a aspekt negativní. Je to stále štěstí, ale je to tež odhřezání nevědomosti, chtíče a zloby, které vlastně jsou vázaní na chtíč. Čili s odrezáním chtíče vlastně odrezáváme tež nevědomost a s odřezáním nevědomosti odrezáváme tež komplex chtíče a nevole. No a tím pádem pronikneme správný názor. Skutečné proniknutí správného názoru je toto. Správný názor sice existuje též v rámci samsárického poznání, ale skutečný správný názor existuje z hlediska poznání Nirvány. A jedině, jestliže, jak už jsme se zmínili, jestliže nirvána nebo takovost se stane objektem, pak všechny složky osmičlené střední cesty se objeví dohromady. Jinak se nikdy dohromady neobjeví. Jestliže máme správné rozlišování, neznamená to, že máme správné samády a že máme správnou etiku a že máme správné úsilí, to vůbec neznamená. Ale jestliže objekt se nedá chytit, tak všechny tyto složky se objeví pohromadě. Etické jednání je kompletní, správný názor je kompletní, správné myšlení je kompletní, No a správné samády je kompletní. A všech, co k němu patří, správné saty, správné úsilí, to už tam je v tom. Čili, aby jsme poznali střední cestu, vlastně skutečné poznání střední cesty je závislé na skutečném poznání objektu, který se nedá rozlišujícím vědomím uchopit. Jestliže chceme něco poznat z učení bodhisattva, na, na, tom, na tomto poznání je to založené. Na tom, že skutečná realita je ta realita, kterou vidí arahat. Je to realita, která se nedá chytit. Ale presto eh, bodhisattva je ten, který na základě soucitu se stotožní s těmi, kteří tu realitu chytají, aby, protože ne, mysl je jedna. No aby to získal, medituje právě též na čtyři vznešené pravdy, jako na pravdu jednu. Teď čtyři vznešené pravdy mají čtyři aspekty. Každá pravda má čtyři aspekty. Ty jsou vysvětlené jinak v terování. ty jsou vysvětlené jinak v, v severní tradici, ale jedná se o to samé poznání. V severní tradici tedy proces proniknutí objektu probuzení má 16 momentů, protože meditující proniká 16 aspekty reality, což je 16 aspektů, pravd vznešených. Každá pravda čtyři aspekty. Teď nemáme asi čas, abych je vysvětlil. Ty aspekty strasti pozná první a podle učení severního buddhismu pak poznává ty ostatní aspekty, ale v momentě, kdy se mu vyjeví Žákovi se vyjeví nirvana, znovu se těch 16 aspektů stvrkne v jeden aspekt. Strasti. Vše, co se mění, je pouze a jen strast. Ale aby se to stalo, musí poznat těch všech 16 aspektů. No a tím pádem je, jižní buddhismus zdůrazňuje, že proces probuzení. Je okamžitý, severní buddhismus, že je postupný, ale tyto dva, dva druhé poznání nejsou v protikladu. Protože první musí proniknout ty aspekty těch vznešených, pravzdešených, aby získal ten jeden moment. Čili máme Lakšana, Samaja, aby Samaja, poznání na základě vlastností. No a potom máme momentální poznání. A momentální poznání z hlediska žáků vyjde jedině na základě, jestliže proniknul těmi aspekty jednom po druhým těch čtyř vznešených pravd. Pozná to, že nemůže být, pokud existuje samsárické vědomí, nemůže být ducha, strast bez nestálosti, bez strasti, která pochází z nestálosti, bez prázdnoty já toho, co je strastné a nestále, no a nejáství to. No a to je na základě čeho? To je na základ to všechno, tato strast má svoji příčinu. Čili vznikání je na základě příčiny. Příčina, jelikož je příčina, tak bude stav vznikání, samudaja. Jelikož je stav vznikání, proto budou i příčiny vznikání, o kterých jsme se zmínili. Žízeň, hm? ulpívání, vytváření. No a tak je zrod. Paty sam maga vysvětluje, že každý z 12 členů závislého vznikání má devět překážek. To jsou všechno překážky. Vznikání je překážka, jelikož je strast musí tam být vznikání. No, a jelikož je vznikání musí být też konec vznikání. No, a ten konec vznikání to je co. To je niroda. To je zastavení vznikání. A když je zastavení vznikání, no tak je šanta, šanty, šanta, ta poznává, že ta nirvána, ten konec vznikání, že je vlastně mír, utišení. No a to utišení je to nejlepší pranitata. To je super. Jenomže my většinou to utišení jako super nevidíme. Ale ono to je pranitata. A protože nevidíme utišení jako pranitata, jako super, no tak nemáme východ nemáme východ z toho vytváření. No a jestliže to tak vidíme, no tak poznáváme střední cestu. A střední cesta vede tam, je ta cesta, jiná cesta není. Vede tam, kam chceme, proto je to správná praxe, protože vede tam, kam chceme, po tom, co jsme poznali, zastavení. No a tím pádem se dostáváme ven a vidíme jasně, jak se ven dostáváme. Tady na mě někdo mává nějakýma hesloma, já nevím ani, co to je. No a tak vlastně nirvána má dva aspekty. V Ratanasuta stále recitujeme Khayam Puranam, Navam Naty Sambavam, Virata Ayatike Bhavasmin, Nibanti Díra, Padipo, ty modré muži docházejí k, k procesu utišení, vznikání, tak, jako když se vyfoukne tahleta, to je krásný jev poetický, jako když se, když foukneme do lampy. A lampa, a takže ne, nemají, mají poznání ne, že příští budoucí vznikání dojde ke konci. No a aby meditující text vysvětluje, aby meditující získal. nirvánu, musí mít správnou cestu. A správná cesta je cesta správných spásných prostředků. A správné spásné prostředky je cesta správné koncentrace, Šamaty a správné vypašany. Koncentrace tež vede k probuzení, protože probuzení není nic jiného než stav koncentrace. Ten, kdo je probuzený, nestrácí stav koncentrace, ale jeho koncentrace je naměřená na objekt, který se nedá chytit. A ten se vysvětluje jakožto práznota, jakožto stav bez znaků objektu a stav bez prání. Tři brány k nirvání. Čili nemůže být nirvána bez správné koncentrace. Ta správnou koncentraci se první učí meditující na objektech, který může chytit jako dech. pak dělá vypasanu. No a pak pozná objekt, který se chytit nedá. No a pak na základě moudrosti spoznání objektu, který se chytit nedá, praktikuje dál odpojování. Rozčarování, rozčarování tím, rozčarování tělem a světem protože jak svět vnímáme, závisí na tom, jak vnímáme naše tělo. A vědomí, které je na tělo vázané. No a osmýšlená třední cesta bude plná, jestliže objekt se nedá chytit. A objekt se nedá chytit, jestliže ta koncentrace bude mít tři základy. Jestliže ty tři základy tam nebudou, tak to nebude správná koncentrace. Vysudy maga dává krásny, to krásně ilustruje. Tři přátelé jdou uctívat bohyní moudrosti. A jeden chce vyskočit a ze stromu nazbírat květiny, ale ty větve jsou příliš vysoko, tak druhý skloní, skloní záda a on skočí mu na záda, ale v není pevný. Tak přijde třetí přítel, dá mu rameno, tak se podepře na to rameno. No a nazbírá květy. Čili moudrost dosáhne, tedy koncentrace dosáhne moudrost. Protože má podporu saty, to tež patří do osmičlené cesty, co, jsou, co je saty. Saty není nic jiného, než, než právě to rameno, na který se podpírá. A co je správné úsilí. Správné úsilí je právě to, co ho vyzvihává, ty záda. No a správná koncentrace je to, co sbírá ty květy moudrosti. No a aby se osvobodil, potřebuje tež správný názor a správné myšlení. Správné myšlení Samá sankapa, co znamená e, sama. Co? Samá vitaka. Sama správná aplikace mysli na objekt. To je vitarka. Správná pozornost. No a zase Vysudy Maga krásný případ, příklady, co je, dítě najde na ulici pěti korunu, tak ví, že to je k něčemu dobrý, tak přinese tu pěti korunu, dá matce, ta se na to podívá a to je pěti koruna. A teď, ale jakou pěti koruna má skutečnou cenu, no tak to musí jít do banky, tam si to prohlídneme, to dříve se platilo stříbrem, tak to bylo něco jiného v Indii a i ve středověku u nás. No tak ten expert, ten se zaborí nechty do toho stříbra, do té mince, no a zjistí, kolik Jakou, kolik je tam stříbra, kolik je tam železa, jakou to má skutečnou cenu. Hm? No a to, ty nechty, má dlábne do tý mincen, to není nic jiného, než ta moudrost, která všechno detailně rozliší. Ta matka, to je to rozlišující poznání. A to dítě, to je to vnímání. Čili z vnímání, jestliže je. Funguje, no tak máme rozlišení a z rozlišení, jestliže správně funguje, získáme moudrost tím, že pronikneme do věci. No a tím pádem, jestliže je tam ta správná koncentrace, no tak pronikneme do věci a jasně vidíme, co v naší skutečnosti je, co je skutečnost našeho poznání. No a naše skutečnost našeho poznání je, že opravdu v této skutečnosti jáství se nic nedá přivlastnit. To je proniknutí do té mince kterou jsme našli, která je náš, náš život. No a teď čas už máme pomalu pryč, tak teď on krásně, krásně vysvětluje přesně to samé, co je vysvětlené ve Vysudimaga. To odstranění nečistot vědomí má vlastně tři vrstvy tat, anga, pahána, vikambana, pahána, učeda, pahána. Na základě praxe síla, na základě praxe disciplíny my můžeme odstranit to, to povrchní znečištění. Tím, že praktikujeme nezlobu, meta odstraníme zlobu, tím, že praktikujeme asubha, odstraníme chtíč, tím, že praktikujeme správné poznání, odstraníme nevědomost. Tomu se říká tat angapahan. To je na vrchol, to je na povrchu. Přestože odstranění na základě disciplíny může odstranit akusala, to znamená nezdravé činy mluvou a tělem, jako krádež a lhaní, ale nemůže odstranit, nemá sílu, aby odstranila neblahé činy na základě vědomí, na základě mysli. Pak praktikujeme samády. V samády žádná Jestliže jsme v samády, žádná zašpiněná mysl tam není. A žádné mentální utrpení v samády neexistuje. No ale když vyjdeme, tomu se říká vikamban, potlačujeme. My potlačujeme stavem samády, potlačujeme nečistoty tak, že nemůžou výjít na vrch. Čili je vyklepeme doslova. vykambané znamená vyklepání. No ale vyklepeme je jenom tehdy, když jsme v samádě, Když se vystoupíme v samádhin, tak prijdou zpět. No a pak jedině ta moudrost střední cesty může ty nečistoty zmysly vykořenit. Za předpokladu, že objekt poznání je ten objekt, který se nedá chytit. Ale aby jsme ho nechytili, musíme nejdřív poznat správné rozlišení. Bez toho to nejde. No a to správné rozlišení v praxi žáků poznáme jedině na základě vypasany, rozlišující vypasany, jak už jsme se zmíněli, buď kalápa vypasany nebo anupada vypasany. V praxi bodhisatvu nemusíme nutně poznat nestálost všech jevů na základě poznání agregátu a tak na nestálosti agregátu a veškerých růpa a náma. Ale stačí když to teoreticky poznáme, no a pak meditujeme na tu realitu Nejvyšší, ve které ty znečištění jsou nereálné, neskutečné. To je cesta bodysatovské praxe. Ty dvě cesty se samozřejmě doplňují. To neznamená, že jedna je vyšší jedna je nižší, ale bez té jedné není druhá, bez té druhé není a ta první. Musíme mít správné rozlišení, aby jsme šli nad rozlišení. Bez správného rozlišení se nad rozlišení nikdy nedostaneme. Ale k tomu správnému rozlišení v praxi Bodhisatvu nepotřebujeme nutně Poznat nestálost všech forem tělesných i mentálních. Stejně tak i v praxi Abi sama. My stačí, když poznáme stav v nestálosti, v kámadátu, ve, ve sfére vědomí, které je vázané na pět smyslu. aby jsme si odvodili, že to stejné existuje i ve vědomí, které je vázané na jemné formy anebo vázané na neformnost. Můžeme si to odvodit. To neznamená, že musíme bezpodmínečně poznat všechny stavy prohloubení mysli v jemné objekty a v neforebnost. Můžeme si to odvodit tež. Když je známe, samozřejmě je to lepší. No a teď jsme se dostali na konec. Časově už jsme to vlastně překročili. No a teď je deset Krásných věcí, které zažijeme, jestliže správně praktikujeme. Co znamená správně praktikovat? Že máme hlubokou mysl a máme přímou mysl. Hluboká mysl, že máme víru, kterou nic nemůže otrást. A přímá mysl je, že. Poznáváme realitu tak, jak je. A co se stane, když správně meditujeme? Že ty různé stavy nepokoje nás nemůžou hluboce ovlivnit. Když nasloucháme darmě, nebudeme se zabývat nedostatky osob, které darmu předávají, ale budeme meditovat na darmu samotno, které, ve které skutečnost osob je poprena. No a tím pádem můžeme naslouchat bez pochybnosti, protože pochybnosti jsou většinou nejsou vůči darmě, ale vůči té osobě, která darmu předává. No, za třetí to je ve všech puristických písmech základ vlastně hlubšího poznání je, že pocit hry otapa hry je, že budeme mít, budeme se stydět a budeme mít strach. Strach možná není to nejlepší slovo. Budeme mít. odpor vůči zlu. Strach a odpor z konání zla. Čtvrtá, že A pamada. co znamená apamáda? V Damapada je krásný verš. A pamáda, mačunou padám, a, pamado, a je apamáta namijanty, je památa jatamáta. Hm? To znamená, že když pamáda můžeme přeložit jako hm, uvědomělost. Že neuvědomělost je cesta ke smrti. Uvědomělost je cesta k, k nektaru věčného života. Ten, kdo je uvědomělý, ten neumírá. Ten, kdo uvědomělost nemá, ačkoliv žije, je jako mrtvý. Hm? Čili získáme uvědomělost. A jestliže máme uvědomělost, budeme mít vivéka. Vivéka znamená tež oddálení. Doslova izolace. Izolace od čeho? Izolace od, ch od chtíče vůči tělu. A komplexu eh, vědomí, které je na tělo vázané. No a to můžeme mít jedině tehdy, jestliže máme uvědomělost. bez uvědomělosti žádná viveka. A v sanskritu v Páli viveka má dva významy. Jeden je izolace, oddálení, druhý je moudrost. Moudrost je co? Přesně to, co buddhismus vysvětluje, jako samádity. správné rozlišení. Správné rozlišení, co je já a co já není. Buddhismus nepopírá já, budismus popírá skutečnost konvenčního já. A skutečnost znamená stálost. To je důležité pochopit. No a základ praxe, jak Abhidar Makoša vysvětluje, je Alpe Ičata a Santušty. Musíme mít, aby jsme mohli praktikovat, a když praktikujeme správně, jestliže nesprávně praktikujeme, mít nebudeme, jak poznáme, že praktikujeme správně? Že máme Alpe Ičata, málo přání a Santušty. Spokojenost. Tento praktikuje správně, získává schopnost spokojenosti a málo v No a tím se blíží naplnění. No a tím pádem, když se blíží naplnění, má vědomí, které neúlpívá, No a tím to přibližně všechno končí. Já už to můžu odnajít. No a tím pádem, jelikož neulpívá, no tak ty světské radosti ho příliš nezajímají. A tím, že ho světské radosti příliš nez, nezajímají, no tak má výdrž. Má kšanty. Má schopnost tolerovat bolest, tolerovat nepříjemnosti, nadávky druhých, a hlavně schopnost tolerovat darmu. To je ta nejvyšší schopnost. A co je darma? No, skutečná darma je nirvana. Je stav takovosti vše je tak jak je. No a to je právě to správné poznání. No a teď se dostáváme k poslední otázce už. Aby jsme s tím skončili. To už je lehké. Teď ten, kdo se táže, se domnívá, že ten, který dosáhl tak vysoké koncentrace, té nejvyšší koncentrace vůči objektu, který je spojen, ani není spojen ani s vníváním, ani s nevnímáním, což je ten nejjemnější objekt, který možno poznat v samsáře, takový. Taková osoba nemusí akumulovat tolik různých podmínek, praktikovat všechny ty síly a vypasanu, aby získal proniknutí čtyřmi pravdy, pravdami vznešených. Hm? No a Kumara vysvětluje, ať už jsme v jakémkoliv stavu koncentrace, získáme jedině moudrost proniknutí tím, že kontemplujeme samsárický stav, to je stav agregátů, které jsou objekty ulpívání, jakožto stav nestálosti, strasti nestálosti, nejáství. No a tím pádem se můžeme odpojit. Jiná cesta není. Jestliže nechápeme nestálost agregátu v jakémkoliv samsárickém stavu, i v tom nejjemnějším, nikdy se na druhou stranu nedostaneme. No to, to je jednoduché pochopit. Hm? Takže ať už je v jakémkoliv stavu koncentrace jediná cesta k probuzení, je pochopení a rozčarování se se stavu nestálosti. Jiné proniknutí neexistuje. No, stav nestálosti je stav neúplnosti, protože úplnost může jedině se projevit. V přítomnosti objektu, který se nedá uchopit, v přítomnosti objektu, který se dá uchopit, žádné naplnění nemůže nikdo získat, i když je to objekt je jemnější. No a pro dnešek by to stačilo, a po prázdninách můžeme jít na nadpřirozené síly a to je krásné doplnění těch čtyř prav, protože ty kumaradžíva probírá čistě z pohledu praxe bodhisattva. Proč? Protože bodhisattva, aby mohl se stotožnit se strasti druhých a přestože se stotožní ze strastí druhých, Nezdí, díky své moudrosti nezdílí, musí mít nadpřevozené síly. No a teď předáme zásluhy, jestli není nějaká urgentní otázka, jak to vidí Kuba? Má tam něco? Já teď děkuji, já nemám otázku. A jak to vidí Honza Kotasu? bez otázky máte a na četu není žádná, takže asi opravdu můžu... máme, Už máme stejně, jsme přetáli o půl hodinu. No a příští učení bude, já myslím, někdy po prázdninách. Jo? Teď jdeme na prázdniny a o prázdninách budeme Nezapomeneme na pečlivost, hm? uvědomělost, můžeme to přeložit uvědomělost jako pečlivost. Pam, a pamáda je pečlivost, uvi, pečlivost je uvědomělost, ale pečlivo, člověk může být pečlivý, ale nemusí být uvědomělý. Proto jsem přeložil pečlivost jako uvědomělost, což je zde asi lepší překlad pro apamáda tak budeme se snažit být pečliví, aby jsme prozkoumali ten objekt poznání, který nás může naplnit ve světě, který nás nikdy nenaplní. No a tím, že se naplníme tím, no tak ten svět už nám nebude připadat také reálný. Ten, kdo ten objekt právě pozná pro toho, tento svět už není tak reálný. No a tím pádem jeho zašpinění vědomí též už přestávají být tak reální. No a tím pádem získává tu svobodu. Eta vata čamehi sambhadam punya sambhadam sabbe deva anumodantu sabba sampatisidhyá Eta vata čamehi Sambhatam Punya Sampada sabbe Bhutta Anumodantu Sabbhasthapati Siddhia Eta Vata Chamei sambhatam Punya Sampada sabbe Satta Anumodantu Sabbhasthapati Siddhia Aka Satta chabumattha Deva Naga Mahidika Punyanktar Anumoditua Chiramrakantuloka Sasana Aka Satta chabumattha Deva, naga, mahidika, punyanta, nanumoditva círámka kantu desana, Aka, satta, cibumatta, deva, naga, mahidika, punyanta, nanumoditva círámka kantu Devo vasatu kále ne, sasa sampati hotuča, raja, bhavatu sadu, sadu, sadu, tak triyam letní prázdniny a